Поліна читала без поспіху, перечитувала окремі абзаці і розмірковувала про дивну жінку, яка сама зізнавалась, що коли закінчувались гроші, вона сідала за новий роман або йшла до казино. Може, через те, що грошей вона не рахувала і розкидалася ними і написала стільки романів? А як сталося, що Саган потрапила у нафтову аферу? яка їй так дорого обійшлася. У 90-х вона зустрічалася з одним відомим бізнесменом. Той знав, що у мами хороші стосунки з Міттераном і попросив влаштувати йому зустріч з президентом. Мова йшла про пошук нафти в Узбекистані. Зрештою, мама написала лист президенту з проханням прийняти високого узбецького представника. Той спочатку відмовився, але потім зустріч відбулася. І саме той відомий бізнесмен підтвердив, що заплатив Франсуазі Саган за посередницькі послуги кілька мільйонів євро, якщо рахувати в теперішній валюті. Так, через два місяці після того, як президентом став Жак Ширак, до мами з'явилася Податкова інспекція. Після перевірки з'ясувалося, що вона заборгувала державі, Мільйон євро. У неї, звісно, не було таких грошей. Тоді податкова служба заблокувала її рахунки. Мама розорилася. У неї забрали будинок, меблі, гроші, які вона отримувала від різних видавництв. Кінець кінцем Саган померла в злиднях. Письменник Фредерік Бекбедер марно звертався до влади незадовго до її смерті – Франція вбиває свого останнього літературного генія. Мені соромно за мою країну. Коли помре саган, усі прийдуть на її могилу, щоби вклонитися її праху. Неосвічені правителі про саган згадуватимуть, коли про вас давно забудуть. А, на жаль, нічого не допомогло. Незважаючи на те, що вона винна фіскалом майже мільйон євро, я погодився вступити у спадок і взяти на себе її борги. Сьогодні я намагаюсь вибороти у Міністерства бюджету відстрочку виплати боргів. Ну, звісно, вони ніколи не будуть анульовані, але така відстрочка дала б мені можливість отримувати якісь кошти за видання книг. Мені потрібні гроші для вирішення проблем, пов'язаних з творчим спадком матері. Поки що ситуація дуже складна. Але я двічі писав президенту Ніколя Саркозі і отримав від нього ввічливу відповідь. Я сподіваюся на позитивне рішення. Але в будь-якому випадку на виплату податків підуть роки. А чим ви плануєте зайнятися, коли вирішите податкові проблеми? Я збираюсь створити фонд Франсуазе Саган. Він займатиметься питаннями видання її книг, перекладів, екранізацій, постановками п'єс. Я також хочу заснувати премію імені Саган для відзначення молодих письменниць. Ви залишалися з мамою до самого кінця? Я весь час був із нею в клініці містечка Онфлер, де вона помирала. Причиною смерті став набряк легенів та купа інших недух. Усе життя вона надто виснажувала свій організм наркотиками та алкоголем. Просто диво, що їй вдалося дожити до 69 років. «Складно все», – подумала Поліна. «Чуже життя. Яхта, вілли, розкішні автівки, вільні стосунки, ілюзія легкості та відсутності проблем за неявності грошей. Але чому ж всі її твори від найпершого сплетені з суму, туги, жорби та певної дисгармонії душі, навіть при повному комфорті тіла? Чи це ще один з приколів від Саган? Комерційний трюк, Іміджива складова? Поліна, втомившись, потерла очі та вирішила, що на сьогодні вже годі копатися в чужому житті. Треба ще обдумати прочитане, уявити те, не зовсім зрозуміле їй життя. Згадала, що Саган розповідала, що хист до азартних ігор у неї від якоїсь російської прабабусі. А вона сама, Поліна Мала французьку бабусю, чому ж тоді не відчувала голосу крові, чи як там це називається. Чому свідомість її не вмикалась у процес перекладу і щось наче блокувало роботу настільки, що були вже думки відмовитись. Але перед видавцями незручно, та й гроші б не завадили. А може й справді то не її шмат хліба? Марно вона б'ється, мов муха об скло біля квартирки. Чи навпаки, легше треба ставитись до завдання?